2. 1, 13. Vederea nemijlocită și distințiile triadologice Teologia Zravei capătă la Sfântul Grigore Palama o dimensiune apologetică viguroasă, răspunzând pe baza experienței personale și a Sfintei tradiții patristice anterioare acelora care creditau mai mult filosofia și legătura intelectualistă cu Dumnezeu decât curățirea de patim și vederea luminii Dumnezești. În tratatul despre Sfânta Lumină, pe care îl vom analiza acum, Sfântul Grigorie răspunde reproșurilor nefondate ale lui Varlam, pun în cap la cap bogata literatură mistică referitoare la vederea luminii dumnezești. Mai înainte de toate, Grigorie afirmă, Sfântul Grigorie Palaman, potuia lui Varlam de Calabria, în mod tranșant că filozofii elini nu au văzut pe Dumnezeu. Și din această cauză ei nu pot fi credibili în problema cunoașterii. A experienței mistice Filosofia Elină este amestecată cu minciună și mai apropiată de întuneric decât de lumină, căci Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin simțuri și nici prin intelecție, pentru că Dumnezeu e mai presus de simțuri. Când Grigorie spune acest lucru, el se referă la ființa lui Dumnezeu, care nu a fost și nu poate fi văzută, de îngeri sau de oameni. <coughs> Dar în același timp are în vizor faptul că mintea nu poate fi cunoscătoare a lui Dumnezeu fără că el să se milostivească de ea. Însă vederea lui Dumnezeu e reală și cei care vă pe Dumnezeu vă lumina inteligibilă a celor trei persoane dumnezeiești. Dacă pentru Valam lumina dumnezească ar fi avut un ipostas Propriu, separat de treime și ar fi fost o lumină sensibilă și văzută, Grigore contraatacă cu distinția dintre ființa lui Dumnezeu și zlava sa, el distinge între ființa și zlava lui Dumnezeu, deși acestea sunt nedespărțite între ele. Ființa lui Dumnezeu nu e lumina divină, spune Grigore, pentru că ființa este inaccesibilă și neîmpărtășibilă, ființa lui Dumnezeu dar lumina dumnezeiască e văzută în chip duhovnicesc de către sfinți pentru că, există, pentru că ea există și nu este ceva simbolic. Astfel, primele afirmații gregoriene ale tratatului dogmatic de față aruncă în aer atributele pur intelectualiste și nonașetice, ale unei pretinse relații vii cu Dumnezeu. Grigorie îi replică motăios. Lui va în faptul că Dumnezeu nu este un obiect de studiu, iar zlava sa nu este nici simbolică și nici nu cade sub incidența unei senzorialități grosiere. Lumina nu este o fantasmaminție, o halucinație, ci este o luminare și un har nematerial și Dumnezeu, cu o lumină vă nevăzut, și înțeleasă închim timp neînțeles, spune s-o Lumina e văzută de cei vrenici, dar ei nu știu ce este lumina dumnezească. Nu, nu știu ce este în ea însă și lumina dumnezească. Aceasta înalță întreaga ființă umană, la cum și comunică și trupului propriei ei însă e văzută de cei ce vă duhovnicește prin curăție. Grigorie insistă asupra curăției interioare, asupra umplirile noastre de har și numizează pe umplirile noastre de cunoaștere prin asimilare intelectuală. Spune Părintele nostru, mintea curățită și luminată, și devenit închivădit părtașă de harul lui Dumnezeu, se învrednicește și de alte vederi tainice și mai presus de fire. Cu alte cuvinte, starea noastră de a fi în har sau simțirea interoharului este cadrul ridicării noastre la vederea lui Dumnezeu, Mintea care este curată prin așeză nu își vede numai propriul echip când e cuprinsă de lumină, spune Grigorie, ci strălucirea lui Dumnezeu întipărită de har în chipul propriu al minții noastre este strălucire ce întregește puterea minții de a se depăși pe sine și de să vârșește unirea cu cele mai înalte și mai presus de înțelegere. Vederea luminii ajută mintea să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu care sunt mai vreuse de puterile sale și în același timp face de săvârșită undirea noastră cu harul, pentru că știm de acum care este bogăția slavii lui Dumnezeu. Cunoașterea extatică este o vedere a lui Dumnezeu în duh, adică o teologie experiențială, care ne devine interioară prin vedere și nu prin asimilare naturală. Vara miza pe o gnoză naturală și cerat de la monahi sihaști să se vindece de neștiință de neștiința epistemologică. Sfântul Grigorie vine și neagă curățirea de neștiință, cerută de Valam, afirmând adevărata condiția nevoitorului ortodox care caută prin curățire de patim și rugăciune curățitoare neîncetată în vederea lui Dumnezeu. El spune, în mod expresie intelectualității teologale, dintotdeauna că neștiința nu împiedică vederea lui Dumnezeu, nici neștiința cognitivă adică lipsa de cunoaștere intelectuală. Lipsa de specializare culturală, științifică, filologică, tehnologică nu este un atentat la mântuirea creștin ortodox și nicio o preliște pentru a vedea pe Dumnezeu. Cunoașterea epistemologică poate fi o auxiliară a procesului Dumnezeului, dar nu este o parte fundamentală a sa. Sfințenia este realitatea copișitoare, pe care o arată în ființa sa un creștin ortodox care s-a curățit de har și s-a umplut de, de Dumnezeu și nu este caracteristică a unui om care stă în afara procesului sinergic al îndumnezeirii. Tot mai de aceea Grigori afirmă că această curățire de neștiință pe care o cerea filosoful Varlam înseamnă desfințarea adevăratei cunoștințe. Varlam nu dorea ca un creștin ortodox să cunoască și filosofia elină, printre altele, și să scoată din ea lucruri utile pentru discuții interurmane, ci propunea o însușire intimă a modului de viață păgân, în care cunoașterea nu avea transcendență, nu cunoștea relația harică cu Dumnezeu și se limita doar la simple exerciții mentale, filosofice. Sunt grigoi reacționează pe drept cuvânt la asemenea falsificarea credinței, afirmând că nu cel mult învăța se apropie de Dumnezeu, ceea cela care s-a curățit prin virus de patim și s-a lipit, lipit prin rugăciune stăruitoare și curată de Dumnezeu, ajungând prin ele la deplină încredințare și la gustarea bunătăților viitoare, încredințare și gustare pe care, cinstind-o cu numiri, după putință mai Dumnezești am numit-o arvună tainică. Grigorie nu plădează aici pentru prostie, pentru incultură, pentru intransigență, ci ripostează față de o concepție de viață din care fusese dizlocată toată apetența pentru curățirea interioară de patim. <coughs> adică Sfântul Grigorie Palamare acționează împotriva celor care puneau accentul pe cultură, pe cunoaștere teologică, ca înțelegerea ei intelectuală, dar nu pe curățirea de patim prin care omul să devină văzător și cunoscător de Dumnezeu. Grigul însuși este un om de mare calitate intelectuală și culturală, cu o cunoaștere uluitoare a scripturii a părinților, a experienței mistice în sine. El nu neagă utilitatea cunoașterii epistemice, adică nu neagă școala, importanța a studiului teologic, ci prioritatea falsă a acestei cunoașteri față de cunoașterea mistică prin vederea Luminii Divine. <coughs> adică punerea școlii mai presus de experiență, de cunoașterea mistică. Spune el, nimic nu e mai presus de sălăjuirea și de arătarea lui Dumnezeu noi. Cunoașterea statică cu alte cuvinte, este adevărata cunoașterea lui Dumnezeu și fundamentul concret și singurul al teologiei. Toți sfinții au văzut lumina lui Dumnezeu, slava firii sale, că cel care vede lumina divină nu mai deduce prin asemănare analogic pe Dumnezeu, ci cunoaște și are în sine pe Dumnezeu printr-o vedere adevărată și mai presus de toate făpturile. Căci acela Dumnezeu nu se desparte niciodată de slava lui veșnică. Vederea luminii înseamnă umplere de lumină și străjurea noia a trăimii, prin slava sa. Intimitatea cu Dumnezeu înseamnă trăirea împreună cu trăimea în ființa noastră și nu o relație romantică, ci o realitate de care suntem mereu spânzurați prin dorul de ea. Vederea luminii înseamnă desfințarea oricărei concepții pietiste sau romantice ale relației cu Dumnezeu. <coughs> trăimea se lăjuiește prin lumină în ființa noastră și intimitatea cu ea cu a trime este mai presus de orice exprimare. Lăuntricitatea prezenței lui Dumnezeu ratează orice închipuire a unei relații obiectuale sau fantasmagorice cu Dumnezeu. De aceea Grigorele invite pe Varlam nu la fantezii pe tema cunoașterii Dumnezeu ci la revelarea sale experiențiale, extatice prin curățirea Concretă de patim și în Dumnezeire. În plinirea poruncilor, spune Sun Grigore, pruce noi cunoștința și în Dumnezeire. Numai când primim și vedem în noi slava lui Dumnezeu un Duh, atunci știm că Dumnezeu a binevoit să ne introducă în tainele sale. Presupusa intrarea noastră la Dumnezeu, dar prin ce ne închipuim cu mintea, se numește fantazare. Închipuire. Singura intrare posibilă a Dumnezeu nu e cea prin imaginație, ci prin intrarea pe care o aduce lumina unui creștin ortodos cu minte liberată de patim și nematerial. Vedere extatică este o vedere mai presus de vedere și o unire mai presus de fire duhovnicească și mai presus de minte. Dar pentru a avea o vedere a lui Dumnezeu, adică a zlavei sale, trebuie să fim capabili de o vedere fără intermediari. În capitolul al 27-lea sunt Grigore afirmă unirea nemijocită cu Dumnezeu fără transmiterea ei prin mijlocirea îngelor. În capitolul al 28-lea are ideea afirmând nu numai îngerii, ci și în noi au loc vederea lui Dumnezeu, nu numai închim mijlocii și prin alții, ci și vederi nemijlocite, adică extaze, care nu trec de la cei din primul rând putere cere la cei din al doilea la credincioși prin transmitere. De cele mai multe ori, sfinții părinții au primit harul cunoștinței, primi mijlocire sfinților îngeri, dar vederea lui Dumnezeu le-au văzut nemijocit pentru că acestea se arată de cele mai multe ori în ele însele. Vorbind despre legea cea veche, grigore spune că tălmăcirea legii s-a dat prin îngeri, dar nu și vederea lui Dumnezeu. Vederile extatice nu sufere de monotonie. În acestea se arată lucruri diferite, existente, viitoare, sensibile, inteligibile, nemateriale, superioare, inferioare și de alte feruri. <coughs> și fiecare vedere este diferită și mai ales potrivită cu puterea celor ce văd și cu lucrurile urmărite de Dumnezeu, pe care Dumnezeu urmărește să ni le transmite nouă prin vedere extatică. Grigorie dă detalii concrete pentru care experiența vederi lui Dumnezeu, dar nu încurajează optimismul demonic al puizării înțelegerii luminii prin vedere, pentru că afirmă el, nu numai ființa lui Dumnezeu e nevăzută în veci, dar și pentru vederea în Duh, lumina dumnezească ce locuiești mai presus de toate se arată ca fiind încă cu totul ascunsă, chiar dacă o vedem. Noi nu putem să cuprindem puterea nesfârșită puternică a Duhului, a Duhului Sfânt. Nu numai aici nu putem să puizăm înțelegerea luminii Dumnezeu, și aceasta nu va sfârși în veci să lumineze acel ochi, ochiul inimii, cu raze tot mai strălucitoare și să-l umple mereu cu o lumină tot mai ascunsă și să-i descopere prin ea lucruri niciodată descoperite înainte. În viața de acum, vederea luminii înseamnă pentru minte o încetare a oricărei puteri de cunoaștere naturală, pentru că Dumnezeu se face văzut Sfinților, unindu-se prin puterea Duhului ca Dumnezeu cu Dumnezeii și fiind văzut de aceștia. Vederea luminii înseamnă biruirea însușilor ale sfinților prin prisosința slavei, slavei lui Dumnezeu. Unirea cu lumina este mai presus de toate și în afară de toate, spune Grigorie, și ea ne face să fim mai presus de cele create. De aceea am putea numi vederea nu numai înțelegere, dar și neștiință Dumnezească. Experiența extatică, fiind o cunoaștere a slavelui Dumnezeu, nu poate fi încadrată în aria cunoștințelor generale ale umanității. Numele pe care îl dăm cunoaștere extatice este impropriu, este uman, pentru că această unire este ceva unic și orice numire i-ar da cineva fie unire, fie vedere, fie simțire, fie cunoștință, fie înțelegere, fie iluminare. Iar nu e propriu-zis niciuna din acestea, sau numai ei se cuvin propriu-zis acestea. În mod, profetii profetic, Grigorie răspunde unei alte false probleme a lui Varlam, care s-ar activa și a luat o mare amploare în ultimele secole. Eleticul Varlam credea că vederea extatică este un exercițiu de negație al minții, ceea ce în medii heterodoxe și nu numai se numește teologia negației. Sfântul Grigorie răspunde acestui și contemporanilor noștri care sunt aviz de o teologie non-ascetică și aharică, că teologia prin negație se bazează pe raționamente, că e un joc al minții, pe când unirea ecstatică este negrită și neînțeleasă chiar și de cei ce o văd. Vederea ecstatică este numai a celor nepătimitori și nu noi ne forțăm să o vedem, ci Duhul ne răpește prin descoperiri spre vederea luminii. Dacă vederea celor nedăsăvârșiți nu e de durată, Distinge Grigoria adică iluminarea. Vederea clară a luminii e altceva decât o vedere rapidă a luminii și a celor înaintați iar vederea. Lucrul în lumină este acel în Dumnezeita de Sărvârșilor. Unde sunt zile nesfârșite de lumâni, în lumină văd pe cele de departe cum vis sub ochii lor și pe cele viitoare cum se arată ca există deja. Și că toate acestea nu sunt o halucinație, Grigoriul dovedește prin persistența luminii în cei sfinți, zile de rândul, când cel care vede lumina are unire cu ea în de amestecat, lumină fiind și lumină și lumină văzând prin lumină, de, de se privește pe sine vede lumina, de privește spre ceea ce vede și aceasta este lumină, de privește spre aceea prin care vede și aceea este lumină. Alte două probleme marcante ale tratatului de care ne ocupăm sunt vederea inimii și întunericul dumnezesc. Întorcându-se la exprimarea evanghelică din fericire, Sfântul Grigorie spune că există o vedere și o înțelegere a inimii mai presus de toate lucrările minții. Prin asta nu diminuează vederea minții, ci lucrările minții din sfârșitul citației ultime se referă la puterea de înțelegere a vederii extatice. Vederea mistică este vederea cea mai simplă, mai Dumnezească și cu adevărat neînșelătoare pe când fanteziile mințiloase nu pot spune nimic despre lumina lui Dumnezeu. Dacă nu am văzut lumina, cunoașterea ei ne este interzisă. Când Moise a intrat în tunericul supra-luminos, așa cum îl numea Sfântul erau îi spune lui Varlam, el nu a intrat în joc unei teologii prin negație. Asta ar însemna că pe muntele Sinai, Moise a abstractizat și nu a văzut nimic, adică nu a avut un contact direct cu zravul lui Dumnezeu și tot ce a spus este o invenție umană. Din potrivă, când Moise s-a urcat pe munte, a faptul că Dumnezeu nu iese din ascunzimea sa, dar se dăruiește pe sine și altora, ascunzându-i și pe ei sub întunericul Dumnezeu, Acest întuneric este de fapt lumina sa, pentru că cel ce vede lumina este învăluit într-o străucire neapropiată, deveni lumină și în Dumnezeu prin lumină și văzând lumina cunoaște, în vederea și în împărtășirea de această lumină și ceea ce e mai presus de lumină și neînțeles din Dumnezeu nevinharul și vederea ceva de domeniul fanteziei sau al demenței, lumina veșnică se deruiește din potrivă în această viață ca arvuna mântuirii pentru cei vrenici, iar în viața cea fără de sfârșit îi va învălui la nesfârșit. După cum am văzut, Frigorie Palama a exprimat foarte tranșa realitatea vederii plecând de la distinția și nu separația dintre ființa lui Dumnezeu și slava sa. Noi nu vedem ființa lui Dumnezeu și nici nu o vom vedea vreodată, dar putem experia încă de aici jumina divină ca o condeștență dumnezească dată celor ce se curățesc de patii. Vederea extatică este arvona mântuirii și în același timp modul de al a veșniciei fericite, unde vom cunoaște în sfârșit bucuria și bogăția slavei lui Dumnezeu. Teologia Palamite, expresia... Rezumativa teologiei patrice și nu în curent de opinie care își din prin divorțul cu tradiția. Tocmai de aceea, teologia Sfântului Iigure Palama enervează profund mediile non-ortodoxe care nu au păstrat filiația prin experiență și vedere cu Sfinții Părinți ai Bisericii din una. Și am ajuns la pagina 192. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să ne întărească într-o toate. amin.